Розділ четвертий. Слід на стіні. Що ж, ми стіж оглянули кімнату, і мушу сказати, що на перший погляд це розчарувало. Перед нами була ординарна лікарняна палата з двома вікнами і комодом між ними, умивальником, одним латунним ліжком, поставленим і незастеленим. Подушки були складені посередині матраца і вкриті простирадлом, а також двома стільцями прямим і кріслом гойдалкою. Крім того, що важка люстра була дещо вигната від вертикалі, жодних ознак того, що там сталося, не було. Ті ж сіла в крісло гойдалку і замислено озирнулася по кімнаті. За звичайних обставин. Сказала вона. Якщо на люстру повісити спідницю, щоб її почистити, то матиму на своїй голові всю конструкцію та ще й півстелі. А поглянь, там ледь зігнулося. Кімнату, очевидно, не чіпали з того часу, як там знайшли Джонсона. Прямий стілець був підтягнутий під люстру. І ті ж вказала на подряпини, залишені тим, хто знімав Тіло. Через спинку стільця все ще висів рушник для рук, скручений у моторошному туску. Ті ж підняла його і оглянула. «Досить марнотратні на матеріал, чи не так?» – сказала вона. «Жодна жіноча допомога, яку я колись бачила, не використала більше двох ярдів 12-центової тканини на рушник для рук. Подивіться на його вагу і довжину». «Там щось є», – сказала я, і ми подивилися разом. Те, що ми знайшли, були лише три літери, проштамповані синім чорнилом. «Еспете?» – сказала тіш. «Що заради всього святого таке СПТ? Вона сіла, тримаючи рушник у руці, і ми разом ламали над цим голови. «Це ініціали швейного гуртка, який його надіслав», – стверджувала я. «Ес означає спілка». «Я зрозуміла», – сказала тіш. «Спілка попередження правця». «Це не дуже допомагає», – сказала я. «Могли б дізнатися, запитавши. Гадаю, медсестри знають». Але Тіж і слухати не хотіла. Вона сказала, що рушник – єдина наша зачіпка, і вона не збиралася віддавати її лікарні повній людей, яким, схоже, було байдуже, чи їхні трупи розгулюють вночі, чи ні». Вона згорнула рушник під пахою, а в дверях обернулася, щоб востаннє оглянути кімнату. «Ну, – сказала вона, – ми не досліджували пил під мікроскопом, але, я думаю, це було варте зусиль. Було б дивно, Лізі, якби ініціали його вбитої дружини були СПП. Не могли б, – сказала я, – її прізвище було Джонсон, хіба не так? Але ті ж дивилися не на мене. Вона пильно вдивлялася в стіну над узголів'єм ліжка, і я прослідкувала за її поглядом. Стіна була сірою, тьмяно-сірою внизу і фризом світлішого сірого зверху. Роздільна лінія між двома кольорами була не багетом, у кімнаті не було картин, а вузькою залізною трубою, можливо, дюйм завтовшки, пофарбованою у колір фриза. Чомусь труба – я ніколи не питала, але, гадаю, її округлість, відсутність кутів і ліній, як і сірі стіни, вважалися заспокійливими для очей. Прямо над узголів'ям ліжка труба-плінтус відійшла від стіни, неначе її відірвали потужним ключем, і провисла щонайменше на чотири дюйми. «Подивися на це!» – сказала тіш, вказуючи своєю палицею. Лізі". «Я хочу, щоб ти допомогла мені вилізти на комод». «Я нічого подібного не робитиму ті ж», – погрізнулася я. «Тобі було б соромно з такою-то ногою». Але вона вже висунула нижню шухляду і стояла на ній. Тож нічого не лишалося, як допомогти їй піднятися. Вона вхопилася за трубу плінтус між вікнами і смикнула її. «Я так і думала» сказала вона. Вона і на волосину не зрушила. Лізі, жодна картина ніколи так не відривала цього молдінгу. Що ж, це було дивно, якщо подумати. Досить легко читати оповідання містера Конан Дойла, знаючи, що незалежно від того, наскільки заплутаними здаються різні зачівки, містер Дойл точно знає, що їх створило. І в подібний момент він розкриє вам секрет, і ви дивуватиметесь, чому ви ніколи не подумали про правильне пояснення у той час. Але зовсім інша справа розробляти їх самотужки і щоб порятувати своє життя, я не бачила в тій зігнутій трубі нічого, крім зігнутої труби. Ті ж полізла на ліжку, і цього разу я охоче їй допомогла. Вона стояла досить довго Дивлячись на трубу, її ніздрі посмикувалися. Однією рукою вона трималася за стіну, щоб іншою надіти окуляри. «Хо», – сказала вона. "Не можу розібрати. Прямо під нею є відбитки на стіні, але це здається не рука". Я підвелася поруч із нею, і ми подивилися обоє. Це була і рука, і не рука. Вона здавалося довгою рукою з короткими пальцями. Тіш нахилилася і потерла рукою узголів'я ліжка, яке, як вона і очікувала, було запиленим, а потім притиснула свій відбиток до стіни поруч з іншим. Вони були схожі і вони були різні. І раптом мене осяяла. Настільки осяяла, що запаморочилась колова. Тіж «Я знаю, що це!» – сказала я, якомога спокійніше. «Це слід ноги!» Тіш кивнула. Вона побачила це майже одночасно зі мною. «Нога!» – серйозно повторила вона, і ми поспіхом злізли з ліжка та вийшли в коридор. Тіж, у своєму збудженні забула палицю і відмовилася повертатися за нею сама. Врешті-решт я склала їй компанію, і ми стояли біля підніжжя ліжка, дивлячись на слід ноги, пальці якої були спрямовані до стелі, а поруч була рука тіш. Знаєш, Лізі, сказала вона, міцно стискаючи мою руку, якби існував четвертий вимір, ми б легко могли ходити по стінах. І ми знову спустилися до її кімнати. Ми були необережні, забувши відбиток руки тіш на стіні. Бо коли справи погіршилися, і вони виявили дві позначки, хтось припустив, що немає двох рук, які роблять абсолютно однаковий відбиток, і вони попросили експерта скопіювати його. Як сказала тіш, вона очікувала, що її викриють щоразу, коли їй рахували пульс, і напруга була жахливою. Вони могли б звинуватити її, знаєте, у тому, що вона забрала старого Джонсона і повісила його, бо вони дійшли до стану, коли підозрювали просто всіх.